منز نهایت اهم عبادت ده او د ایمان نه بعد اهم چیز منز ده په پا قران پاکي او احاديث کې په کثرت سره سر د منز ذکر راغلي د دومره کثرت د دومره ډیر زیات د منز ذکر د دینه د منز اهمیت ثابتيږي منز مسلمانانو باندې فرض عين ده فرض عين مطلب دا چې چلتا من څو فری د او سخت جنا ده د منس پر خودل د منس پر خودل ګناهه کبیره ده لویه ده بیا منس په جمع سره کول دا سنت مو اکددي سنت مو کدمه مطلب ده کچته سوق تفریدي نديبه ني ګناهګاریږي جمی سره منس کول دا د ځان له منز نه او هیڅ درجه د دې ثواب زیاتی